Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Розділ третій Доган ЧАСТИНА ДРУГА Один Цілий ранок Джейк і Бенніс Слайтман перекидали паки сіна з верхніх сінників трьох внутрішніх комор Рокінгбе на нижній, а потім розривали їх. Після обіду плавали у вай'є і влаштовували водні бої, що теж було досить приємно, якщо триматися подалі від глибоких ям, де вода вже була холодна. В перерві між двома цими заняттями вони ситно пообідали у бараку з шістьма робітниками. Слайдмена старшого з ними не було. Він поїхав на ранчо Телфорда в справах обміну худобою. «Ще я ніколи не бачив, що Бен так гарував», – сказав кухар, ставлячи на стіл миску з відбивними, на якій хлопці налетіли миттєво. «Джейку, ти його заїздиш!» Саме на це Джейки розраховував. Після перекидання сіна вранці, плавання вдень і дюжини стрибків з сінника у присмарку, Бенні мав спати, мов убитий. Але сам Джейк теж міг заснути, і це його непокоїло. Вийшовши на двір помитися, сонце вже сіло і популясто-трояндові барви неба густішали, ущільнюючись до чорноти. Він узяв з собою юка. Вмився холодною водою і струшував краплі, що полюблено їх ловив, до чого той був страх, який охочий. Потім Джейк опустився на коліно і ніжно взяв пухнастика шалапута за морду. Юк, слухай мене. Юк. Зараз я ляжу спати. Але коли зійде місяць, ти маєш мене розбудити. Тільки тихо, розумієш? Єш, Що могло означати щось чи нічого. Якби хтось приймав ставки, Джейк поставив би на щось. Він дуже вірив у Юка. Чи любив. А може ці почуття були нерозривно пов'язані. Коли місяць зійде? Скажи «місяць», Юк. «Місяць». Непогано. Але Джейк вирішив про всяк випадок завести свій внутрішній будильник, щоб продзеленчав зі сходом місяця бо хотів піти туди, де того разу бачив Енді і тата Бенні. Ця дивна зустріч не йшла йому з голови, і з часом почала непокоїти дедалі більше. Йому не хотілося вірити, що батько Бенні був якось пов'язаний з вовками. І Енді також. Але він мав пересвідчитися, бо саме так вчинив би Роланд. А це саме по собі вже було вагомою причиною. 2. Хлопці лежали в кімнаті Бенні. Там було одне ліжко, яке Бенні з першого ж дня запропонував своєму гостеві. Але Джейк відмовився. Врешті-решт вони зійшлися на тому, що Бенні спатиме на ліжку в парні дні, а Джейк у непарні. Сьогодні, на щастя, була Джейкова черга спати на підлозі. Перина Бенні, набита гусячим пір'ям, була надто м'якою. Зважаючи на його план встати зі сходом місяця, спати на підлозі було зручніше, безпечніше. Бенні лежав, підклавши руки під потилицю, і дивився у стелю. Юк, якого він умовив залізти до себе в ліжко, спав, скрутившись комою, накривши носа смішною карлючкою хвоста. — Джейку! — пошепки. — Ти спиш? — ні, я теж. Як добре, що ти живеш з нами. Мені теж добре, сказав Джейк, не покрививши душею. Бути єдиною дитиною в сім'ї самотньо. Чи ж я не знаю? Тільки я завжди був єдиною дитиною. Джейк помовчав. Сумно тобі, мабуть, було, коли сестра померла. Мені і зараз часом буває сумно. Принаймні, він сказав це буденним тоном. Тож, легше було розчути слова. «Як думаєш, ти залишишся після того, як ви повбиваєте вовків?» «Мабуть, ненадовго». «Ви щось шукаєте, так? Маєте якесь завдання?» «Здається, так». «Яке?» Врятувати темну вежу в цьому світі і троянду в Нью-Йорку. Але Джейк не хотів розповідати про це Бенні, хоч і дуже симпатизував йому. Вежа й троянда були таємницею, справою катету, та все одно він не хотів брехати Бенні. Роланд не хоче багато розводитися про це. Настала довша пауза. Бенні тихо заворушився, намагаючись не розбудити юка. Я трохи його боюся, твого Діна. Замислившись над цим, Джек відповів: Я теж його трохи боюся. І мого тата він лякає. Джейк нашорошився. Справді? Так. Він сказав, що не здивується, якщо після вовків ви нападете на нас. Потім сказав, що пожартував, але той старий ковбой з чорствим лицем дуже його лякає. Думаю, він казав про твого Діна. Егеш. Запала тиша. Джейк уже думав, що Бенні задрімав, коли хлопчик раптом сказав. «А яка в тебе була кімната там, звідки ти прийшов?» Джейк замислився над питанням і зрозумів, що його кімнату вкрай важко описати. Він уже віддавна про неї не думав, тож зараз відчував певні труднощі з тим, щоб розповісти про неї Бенні. За мірками кальї, його друг жив дуже добре. Напевно, небагато хлопчаків з малих угідь мали свої кімнати, як Бенні. Але така кімната, як колись у Джейка, порівняно зі своєю, могла йому здатися покоєм якогось зачаклованого принца. Телевізор, стереомагнітофон, касети і навушники, щоб нікому не заважати. Плакати зі Стіві Вандером і Джексон Файв. Його мікроскоп, який показував те, що не можна було побачити неозброєним оком. Чи потрібно було знати такому хлопчику, як Бенні, про всі ці дивовищі? «Така сама, як твоя, тільки в мене ще був стіл», – зрештою сказав Джейк. «Письмовий стіл?» – Бенні звівся на лікті. «Ну, так», – відповів Джейк тоном, у якому звучало «А який ще. «І папір був? І ручки? З пташиного пір'я?» «І папір», – кивнув Джейк. Принаймні, це диво Бенні міг збагнути розумом. «І ручки? Тільки не з пір'я?» «Кулькові! Кулькові ручки? Не розумію!» Тож Джейк заходився пояснювати, але на середині розповіді почув хропіння. Він подивився на ліжко і побачив, що Бенні не відвертався від нього, але його очі вже заплющені. Юк розплющив очі. В темряві вони спалахнули двома зірочками і підморгнув Джейку, а потім знову начебто заснув. Джейк довго дивився на Бенні. Його переповнювала тривога, причини якої він досі не розумів. Чи не хотів розуміти. І зрештою заснув сам. 3. Із мороку сну без сновидінь його вирвало відчуття тиску на зап'ястку. Щось його торсало. Зуби. Юкові. «Юк, ні, перестань!» пробурмотів він крізь сон, але Юк не здавався. Не випускаючи Джейкову руку з зубів, він і далі лагідно розгойдував її з боку в бік, час від часу посмикуючи. Лише коли Джейк сів і сонно подивився в залиту сріблом кімнату, він облишив свої спроби. «Місяць!» – сказав Юк, сидячи на підлозі коло Джейка. І без сумніву всміхаючись. На дні його очей блищали крихітні білі цятки. «Місяць!» «Ага!» – прошепотів Джейк і стиснув юкову пичку. «Цить!» Відпустив пухнастика і подивився на Бенні. Той уже повернувся лицем до стіни і солодко хропів. «Тепер його із гармати не розбудеш!» – подумав Джейк. «Місяць!» – значно тихіше повторив Юк, і подивився у вікно. «Місяць! Місяць! Місяць!» Чотири Джейк міг би їхати верхи і без сідла, але тоді було б важко вести Юка з собою. Ба навіть неможливо. На щастя, маленький поні, якого йому позичив Сей Арголсар, був ручний як кицька, а в коморі знайшлося старе потерте сідло, з яким легко могла впоратися і мала дитина. Джейк осідлав поні. Ззаду до тієї частини сідла, яку ковбої кальї називали човном, прив'язав свій спальник. Усередині відчувалася вага рюгера. На гвістку в коморі висів плащ з великою зручною кишенею спереду. Джейк скрутив його в щось на подобу пухкого пояса, яким і підперезався. Часом, коли випадали теплі дні, діти в його школі так підперізували сорочки. Ці спогади, як і згадка про кімнату, здавалися дуже далекими, як цирк, що проїхав містечком. І поїхав геть. «Те життя було багатшим», – прошепотів глибинний голос у нього в голові. «А це ближче до правди», – відповів йому інший голос з іще більших глибин. Цьому другому голосу він повірив, але коли він виводив поні крізь двері комори, на серці досі лежав камінь смутку і тривоги. Юк трюхикав за ним на зерці, час від часу позираючи на небо і бормочучи «Місяць, місяць», але здебільшого нюхаючи землю сповнену різних запахів. Ця подорож була небезпечною перейти, де варти Тевайє, залишити калью і ступити на берег краю грому саме по собі було ризикованою справою, і Джейк це знав. Але по справжньому його турбувало передчуття душевних мук, яких не уникнути він думав про Бенні, про те, як той радів його присутності на Рокінгбе Цікаво, чи так само він радітиме за тиждень. Це неважливо, зітхнув він. Ка. Ка, повторив Юк і підвів погляд на небо. Місяць, Ка, місяць, місяць, Ка. Мовчи, по-дружньому попросив Джейк. Мовчи, Ка, привітно сказав Юк. Мовчи, місяць, мовчи, Ейк, мовчи, Юк. І то була найбільша кількість слів, на яку звірок здобувся за багато місяців. Промовивши все це, він затих. Ще десять хвилин Джекі йшов, ведучи коня за вуздечку. Він проминув барак, звідки долинала музика хропіння, стогонів і пукання. Потім сусідні пагорб. А там, взявши за дороговказ східний шлях, хлопчик вирішив, що можна вже їхати верхи. Він розв'язав плащ, надів його, всадовив юка в кишеню і вибрався в сідло. 5. Джейк був майже впевнений, що знайдете місце, де Енді і Слайтмен переходили річку в Брід, але подумав, що бачив його лише раз. А, як сказав би Роланд, бути майже впевненим у такому випадку недостатньо. Тож натомість вирушив до місця, де вони збенні ставили намет, а вже звідти до гранітного виступу, що нагадував йому кістяк напівзатонулого корабля. Там знову став так, що б'юк гаряче дихав йому у вухо, і відразу ж побачив те місце, де випинався круглий камінь з блискучою поверхнею. Суха колода, яку прибило до нього, ніде не поділася, бо ж за останні тижні не було дощів, і річка обміліла. Джейк розраховував, що це теж стане йому в пригоді. Він видряпався на рівне місце, де вони з Бенні ставили намет. Тут, прив'язаний до куща, дожидався його поні. Джейк повів його вниз до річки, підхопив юка і пустив коня вперід. Поні був маленький, але вода ледве прикривала щітки над його копитами. Менш ніж за хвилину вони вже були на протилежному березі. На цьому боці все начебто було так само. Але не так. Джейк одразу це збагнув. Попри місячне світло, темрява здавалася густішою. Не зовсім як у Тодиші, в Нью-Йорку було темніше, та й дзвіночки не калатали. Але певна подібність відчувалася. Не наче якісь істоти причаїлися, і їхні очі можуть повернути в бік Джейка, якщо він буде настільки дурний, що дасть про себе знати. Він підійшов до краю прикінцевого світу. Джейка мороз продрав поза шкірою. Все тіло вкрилося сиротами, і він затремтів. Юк підвів пичку і питально глянув на нього. «Все добре», – прошепотів Джейк. «Треба було скинути напругу». Він спустився на землю, поставив Юка і склав плащ у тіні круглого каменя, думаючи, що принаймні на цьому відрізку екскурсії плащ точно не знадобиться. Нервуючись, він пітнів. Поряд гучно жебоніла річка. Джейк весь час озирався на той берег, щоб пересвідчитися, що звідти ніхто не прийде. Він не хотів, щоб його заскочили зненацька. Це відчуття присутності інших було потужним і неприємним. Нічого доброго на цьому березі, де вертати вай'є, його не чекало. Щодо цього Джейк не сумнівався. Діставши зі спальника кріпильну муфту і почепивши її на себе, а потім вставивши туди Грюгер, він відчув всяку таку впевненість. Пістолет перетворював його на іншу людину, хоч ця людина і не завжди йому подобалась. Але тут, на підході до краю грому, було приємно відчувати, як зброя притискається до ребер, відчувати себе тією людиною, стрільцем. Десь далеко на сході щось пронизливо закричало, як жінка в передсмертній агонії. Джейк знав, що то лише печерний кіт. Він і раніше їх чув, коли вони з Бенні рибалили чи плавали в річці. Але про всяк випадок поклав руку на руків'я пістолета і тримав так, поки вереск не обірвався. Юк став у позу поклону, розставив передні лапи, опустив голову, хвіст виставив у гору. Зазвичай це означало, що він хоче гратися. Проте зараз у його вишкірених зубах грайливості не спостерігалося. «Все добре», – заспокоїв його Джейк. Знову покоперсався у спальнику. Сідальної сумки з собою не було. Поки не знайшов шмат червоної картатої тканини. То була нашийна хустка слайдмена старшого, яку Джейк витяг з-під стола в бараку куди бригадир впустив її під час гри «вгляньте», та й забув підняти. «Я маленький злодій», – подумав Джейк. «У батька пістолет, у тата Бенні хустинку, і не знаю, чи я росту в цьому ділі, чи навпаки опускаюся». Відповів йому Роландів голос. «Ти робиш те, що мусиш. Може, перестанеш бити себе в груди і візьмешся до діла?» Джейк розтягнув хустку в руках і подивився на Юка. «У кіно це завжди спрацьовує», – сказав він пухнастикові. «Але чи вдасться в реальному житті? Хто зна? А надто тепер, через декілька тижнів, коли весь запах міг вивітритися». Він опустив хустку до Юка, який витяг довгу шию і делікатно її понюхав. «Знайди цей запах, Юк! Знайди і йди за ним!» «Юк!» Але Шалапут не зрушив з місця і далі дивився на Джейка. «Нюхай, дурнику!» – сказав Джейк, знову тиснувши йому під носа хустку. «Шукати! Вперед!» Юк підвівся, двічі обкрутився довкола своєї осі і повільно побрів уздовж берега на північ. Час від часу він опускав носа до кам'янистої землі, але здавалося, його більше приваблювали верески кота – Схожі на крик помираючої жінки. Джейк стежив за своїм другом поглядом. І його надія потроху згасала. Що ж, він бачив, у який бік тоді подався Слайтмен. Сам може поїхати туди. Трохи покружляти, побачити, що там і як. Юк повернувся. Підбіг до Джейка. Зупинився. Уважніше понюхав землю. Те місце, де Слайтмен вийшов з води? Можливо. Юк щось прогорщав у задумі і повернув праворуч, на схід. Вужем прослизнув між двома каменями. Джейк, відчуваючи, як у душі знову розгоряється надія, сів на коня і рушив слідом. 6. Зовсім небагато часу Джейку знадобилося, щоб зрозуміти, що Юк іде стежиною, яка звивалася горбкуватою, кам'янистою, непривітною місцевістю на цьому боці ріки. Денеде тепер траплялися уламки техніки. іржава електрична обмотка, щось подібне до старовинної монтажної плати, що стерчала з піску. Шматки битого скла. В чорній тіні величезного уламка гірської породи в місячному сяйві Джейк помітив цілу пляшку. Він зійшов з коня, підняв її, Витрусив пісок, що збирався там бозна скільки десятиліть чи навіть століть, і обдивився з усіх боків. Збоку виступав знайомий напис «Ноз Алла. Напій істинних хамлярів. пробурмотів Джейк і кинув пляшку. Поряд валялася зіжмакана пачка цигарок. Розрівнявши її, він побачив зображення жінки з кармінними губами і у стильному капелюшку. Між двох гламурно-довгих пальців вона тримала сигарету. Назва на пачці була незнайома. Паті. Юк стояв за 10 чи 12 кроків від нього і озирався через плече. Не хвилюйся, я вже йду. У стежину, якою вони простували, вливалися інші. І Джейкс догадався, що це продовження східного шляху. Подекуди траплялися відбитки чобіт і менші. Глибші. Їх з обох боків захищали високі скелі, не даючи доступу вітрам. Джейк вирішив, що слідич обід належали Слайтмену, а глибші – Енді. Інших не було. Але невдовзі з'являться. І лишалося вже не так багато часу. Відбитки копит сірих коней, що прилетять зі сходу. Вони також будуть глибокими глибокими, як у Енді. Попереду стежка підіймалася на пагорб. З обох боків росли величезні чудернацькі кактуси з товстими відростками, що стирчали в усі боки. Юк зупинився там і подивився на щось. Знову з таким виразом наче всміхався. Джейк уже відчував запах кактусів. Різкий, гострий, що нагадував йому, як пахло батькове Мартіні. Під'їхавши до юка, він подивився вниз. Біля підніжжя пагорба, праворуч, проходила під'їзна доріжка з потрощеного бетону. Розсувна брама застигла напіввідчиненою ще цілу вічність тому. Можливо, задовго до того, як вовки почали об'їжджати прилеглі до кордону кальї, шукаючи дітей. За брамою видніла будівля з вигнутим металевим дахом. На тій стіні, що відкривалася очам Джейка, були вікна. І його серце тьохнуло. З вікон лилося рівне світло. Світла не від свічників і не від електричних лампочок. Таке біле світіння давали лише лампи денного світла. В Нью-Йорку денне освітлення асоціювалося в нього лише з сумними, нудними речами. Велетенськими крамницями, де завжди панував розпродаж, і ніколи не можна було знайти те, що тобі потрібно. Сонними післяобіддями в школі, коли вчитель дзещав над вухом про торговельні шляхи стародавнього Китаю, чи поклади корисних копалин у Перу. А на дворі не вщухала злива, і здавалося, що дзвінок з уроку не продзеленчить ніколи. З кабінетами лікарів, де все кінчалося тим, що тебе садили в трусах на обтягнутий тканиною стіл для оглядів. Тобі було холодно і тоскно. І чомусь завжди здавалося, що зараз зроблять укол. Але сьогодні це світло його звеселило. «Мій хороший!» – похвалив він пухнастика. Юк не повторив свого імені, як зазвичай, і навіть не подивився на Джейка. Він тихо загарчав. Тієї ж миті поні неспокійно заворушився під ним і тихо, знервовано заіржав. Джейк натягнув поводи. Відчуваючи водночас, що гіркий і заразом трохи приємний запах джину і ялівцю подушчав. Хлопчик озирнувся і побачив, як повільно й наосліп повертаються в його бік два товстих шпичастих відростки кактусів. Пролунав тихий тріск, і з тобором кактуса потекли цівки білого соку. Шпичаки, що тяглися до Джейка, в місячному сяйві здалися йому довгими і лихими. Рослина його учула, і вона була голодна. «Ходімо!» – сказав Джейк Юкові і легенько стиснув боки поні. Двічі повторювати спонукання не довелося. Кінь поспішив униз до будинку з освітленими вікнами. Наостанок, підозріливо зеркнувши на кактус, Юк рушив слідом. СІМ Біля бетонної дороги Джейк зупинився. За 50 ярдів звідти дорогу, в тому, що то дорога, чи принаймні колись давно була дорогою, сумнівів не лишалося. Перетинали залізничні рейки, що тяглися до Девартевай, і через низький міст вели на той берег. Фолькен називали той міст переїздом. Інші Фолькен за розповідями Калагена трохи видозмінили назву на диявольський переїзд. «Поїзд, що привозить орунтів з краю грому, котить по цих рейках», – пробурмотів Джейк Доюка. Чи відчував шалапут, як притягує промінь? Джейк був певен, що відчував. І подумав, що з Кал'ї Бринстерджес вони вибиратимуться, якщо, звісно, виживуть, цією колією. Він ще трохи постояв, витягши ноги зі стремен. Потім скерував поні під'їзною доріжкою до будівлі. Вона нагадувала квонсенський ангар на військовій базі. Юк на силу побитою бетонною поверхнею на своїх коротких ногах. Для поні ці руїни теж були небезпечними. Щойно проминувши застиглу браму, Джейк спішився і пошукав, де прив'язати коня. Неподалік росли кущі але інтуїція підказувала йому, що вони занадто близько, занадто помітні. Він відвів поні на твердий ґрунт і озирнувся у пошуках Юка. «Поряд!» «Поряд, Юк, Ейк!» За купою каміння Джейк знайшов інші кущі, схожі на розсип гігантських деталюк від конструктора. Тут цілком можна було прив'язати поні. Він погладив довгу оксамитову морду. «Я ненадовго. Ти добре поводитимешся?» Поні видихнув крізь Ніздрі і начебто кивнув, що не означало нічогісінько. Джейк це знав. І, напевно, всі ці перестороги були зайвими. Втім, завжди краще перестрахуватися. Він повернувся на доріжку і нахилився підняти пухнастика. А щойно випростався, в очі йому вдарило світло сліпучих прожекторів. Пришпилюючи його до землі, як жука до підставки мікроскопа. Тримаючи юка на згині ліктя, Джейк затулив очі другою рукою. Звірятко завило і закліпало очима. Ніхто не закричав, суворо вимагаючи показати перепустку. Лише вітерець мляво дмухав у лице. Світло ввімкнули датчики руху, здогадався Джейк. А що далі? Дополярний комп'ютер полє його кулеметним вогнем, до нього помчать на випередки маленькі, проте смертельно небезпечні роботи, як ті, що їх Роланд, Едді й Сюзанна знищили на галявині, де починався шлях променя, а може, згори впаде велика сітка, як у кіно про джунглі, яке він бачив по телевізору. Джейк підвів погляд сітки не було, кулеметів теж. Він знову рушив доріжкою, обходячи найглибші ями в бетоні, і перестрибнувши один водорий. За ним доріжка була нерівна й потріскана, але принаймні ціла. Тепер можеш йти сам, сказав Джейк, спускаючи юка на землю. Який же ти важкий? Стеж за своєю вагою, бо інакше доведеться тебе посадити на дієту. Він подивився на споруду, мружачись від нестерпно яскравого світла. Прожектори висіли в ряд під вигнутим дахом ангара. Позаду Джейка виросла його тінь, довга і чорна. Ліворуч і праворуч від себе він побачив двох дохлих печерних котів, по двоє з кожного боку. Троє вже перетворилися на скелети. Труп четвертого майже розклався, та все одно Джейк розрізнив пробитий у ньому отвір, завеликий як для кулі. Його могла зробити арбалетна стріла, Думка про це трохи втішала, бо ж означало, що зброєю супернауки тут не користувалися. І все одно божевіллям було йти далі, замість зірватися з місця і помчати назад до річки і кальї. «Я здурів», – пробурмотів він. «Дурів», – сказав Юк, ні на крок не відходячи від господаря. За мить вони вже стояли перед дверима споруди. Над ними, на ржавій сталевій табличці, був напис. Північний центр позитроніки ЛТД, північно-східний коридор, сектор Дуги, форпост 16, середній рівень захисту, вхід лише за словесним паролем. На самих дверях перекособочена на шурупах, яких лишилося тільки два, висіла ще одна табличка. «Жарт? Якась кодова назва?» – і того, і того потроху, – подумав Джейк. Літери поїла іржа, майже постирали пісок і гравій, що їх бозна скільки років жменями жбурляв у двері вітер, але прочитати він зміг Ласкаво просимо вдоган. 8. Джейк знав, що двері замкнено, і не помилився. Ручка майже не поворухнулася. Напевно, якби вона була нова, то не піддалася б взагалі. Ліворуч від дверей виднілася іржава сталева панель з кнопкою і грищіткою гучномовця. Під нею стояло слово «пароль». Джейк потягнувся до кнопки, і зненацька прожектори згасли, залишивши його стояти в непроглядній пітьмі. «Вони працюють за таймером», – подумав Джейк, чекаючи, поки очі пристосуються до темряви. «І проміжок короткий. А може вони просто виснажуються, як і все, що лишили по собі древні?» Коли зір знову звик бачити у світлі місяця, Джейк подивився на панель словесного введення пароля. Озброївшись непоганим здогадом щодо пароля, він натиснув кнопку. «Вітаємо на 16-му форпості сектора Дуги!» Прогримів голос, і Джейк аж підскочив від несподіванки. Він чекав почути голос, але не настільки моторошно подібний до голосу Блейна Моно. Здавалося, ще трохи, і він почне розтягувати слова, як Джон Вейн, і назве Джейка маленьким волоцюгою. Це форпост середнього рівня захисту. Назвіть пароль. У вас є 10 секунд. 9. 8. 19 сказав Джейк. Пароль неправильний. Лишилася одна спроба. П'ять, чотири, три. Дев'яносто дев'ять, виправився Джейк. Дякую. Двері клацнули і відчинилися.